1-2 har snart börjar i. Så, välkommen. Vilket avsnitt är det Erik? Det är 13, tror jag. Välkommen. Nice. <laughs> Välkomna till avsnitt 13 av Ja. Jag heter Sebastian Borgert, jag heter Erik Fredriksson. Och sen så har vi två gäster idag. Mm. <Strangeaut> <ga racket> Det, ni ni kanske ska se vad ni heter. Jag har gjort den roliga <sa> kuppen <Fake> Jorma. Det var Jorma, ja. Och <outward> <apro Independ Economic> <trustworthy> Mikael, vad heter du? Jag vet inte pratar i mikrofonen gärna Jag vet inte <skratt> <skratt> vi har en väldigt bra stämning här kan man säga <skratt> kan du serpa dig lite nu <skratt> det är den 12 juni och klockan är kvart över fem på eftermiddag <skratt> Ja, vi missade spela in förra veckan. Oh, vi, var, hade att göra. vi hade mycket att göra. Bland annat. Och sen så glömde vi helt av det. Oh. <här> De hade lite avslutningar och sådana grejer. Ja, vi var ljudansvariga på avslutningen. Oh. <här> ja, så sagt. Ljudansvariga. <här> Vi, vi har två gäster här, som inte är riktigt kloka någonstans. Nej. <hör> <hör> Kaos. Snälla, säg någonting vettigt nu Mikael. Vettigt? Ja. ja. Två fritidsgårdsledare har vi här idag, och det var ju inte så klokt. Och ta med dem nu. En fritidsgårdsledare säger han. Ja. Jag är städt hjälp. Det var ju inte så klokt att ta med dem här känner vi nu. Eftersom Nej. ni har suttit och skrattat i tre minuter. bara Ja. De kanske flikar in någonting vettigt då då. Si senior. Ja. Men, men... Men han nu har vi inte träffats på länge, Erik. Så att nu har vi mycket att prata om, hoppas jag. Ja, det tror jag säkert. Ja? <här> <här> Vad va är det här? Vad är du med i? Är vi så roliga? Ja. Nej. <här> <här> ja, Erik, du hade något att berätta. Det gjorde jag Erik. Ja. Är <här> jo, jag köpte en ny plånbok. Okej. Ja. Okej. Okay? <här> ja, <har> <här> Ja, och du, när man har stått på i mynten här. J Jorma, det är ju törstig. Ja. ja alltså, de tar ju säkert jäkla stor plats, även om det är så få. Ja. Så jag hatar Du hatar verkligen mynt? Jag hatar mynt. verkligen mynt. Ja. Sedlar, det, det går bra. Jag hatar kontanter överlag. Nej, men alltså, sedlar, de tar inte så stor plats med mynt. Alltså, ja, jag betalar fast. bara med kort. Nu vet det. Om man smäker den blir det en resväska. Herregud. Va? Jag ville bara pojintera lite. Det är Jorma, om ni undrar vem det är. Han drar lite skämt då då. I övrigt är han tyst. Om <hör> <hör> ja, fem Ja, jag skulle inte fråga att han man ville vara med. Lite pastu. <hör> Nej, men innan har ju den här podden. Det är bara vi har haft en före en kul. Ja. Men nu för första gången på 14 år så kommer inte vi gå i skolan ihop. Nej. Så att nu är den här podcasten. Trevligt. <hör> <hör> nu kommer den här podcasten vara att det är en att vi måste träffas en gång i veckan ja, i framtiden. Vi ja. startar den. mig. Ja. Ska jag stänga av er mikrofonen? eller? Tr tror du att den var avstängd? <laughs> Känns inte så att vi kommer igång idag för att ni bara håller på. <laughs> ja, vi pratar om c jag tror inte jag hade något mer. Eller? Hade du inget mer? Nej. Jo. Kaffelåren 20. <laughs> ja, Nej, jag har bara femma på mig just nu. Vi snår det fan. Jag köpte, jag köpte japp. Vi köpte glas på jobbet idag. Eller igår. <laughs> på fikarasten. <laughs> det var kul. Ja. <laughs> ja, jag... Ja. Det var, det var ju ett tag sedan vi träffades och spelade in oh, nu. Mycket. Mycket länge sedan. Oh. Så att... Eh, äh, äh, det var typ tre veckor sedan där nu då. Oh. Så skulle jag ta bussen till stan. <laughs> titta på det. Nej. Det är svårt att undvika att titta på dig. Det ser ut som en alla stopp juvis. Ja. Det är svårt att komma till saker då. Ja. Oh precis som är svårt att komma till ibland. <här> ja. Det finns tabletter. <här> <här> ja, ja, ja jag skulle, klockan var typ nio på morgonen. Mm. Ja, och här i Viska Forsy finns det en gubbe som åker omkring med permobil och cykelhjälm. <här> som för övrigt har både med mig. Ja. Ja, och, klockan... Nej, det har jag inte. Är <här> det du det? Ja. Så att jag sitter på bussarplatsen Och väntar Vi tempo i affären så finns det ju en utfart ja. Där åker han ut Alltså till stora vägen Åker han och ställer sig med permobil Och vinkar med armarna Att den ska svänga, svänga åt höger Och så kör han ut i vägen Med permobilen Och sen så kör han ut i fel körfält också Och fortsätter köra Kom till nästa korsning Och fortsätter på den stora vägen det är hans cell. Ja. ja. ja. Vilken, Vilken dåre. Han kan inte ha alla hästar i stallet. Nej, han har ju fått jämnbördning. Har och... han att alla bestickelådan här jag Det är inget att rätta åt <laughs> Jaha Får man köra per mobil på vanliga vägar Nej det tror jag du vill Nej. <skratt> Eller <lägen> gå fram. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Vilken jävla dum idé det var att fråga dig. Var det inte typ så här fem, sex avsnitt sedan? Det var några som kom in när vi spelade in. Jo. Ja, det var Mikael. Jormo. <skratt> Jorma heter han. Hej, Jino. Hej, Inno. Oh. Jag, jag tror inte det här kommer vara kul att lyssna på faktiskt. <laughs> jag, jag trodde det var peka hej då. <laughs> Nej, det blir bara vi som skrattar. Äh, ja, vi har börjat jobba. Oh. Kan du berätta något kul som hänt på ditt jobb? För du jobbar med barn. Ja, oh, men... Eh... <laughs> <laughs> <laughs> ja, Erik. Nu ignorerar vi dem här två. <laughs> Om oh, det är något kul. <laughs> <laughs> uh... Ja, det är... finns <laughs> Vet, att Borås, år... vet att Borås är 2013 års sverigefinska kommun? Ja. <laughs> oh, ni är ju fan inte kloka. Heja Finland. <laughs> På tal om Finland vet att det finns ett ställe utanför Borås som heter Nya Zeeland? Alltså. Det? Eh, innan jag började jobba i måndags Så var jag tvungen att åka till Sandared på möte mm. Och då fanns det en bussarplats som hette Nya Zeeland alltså. Hur fan kan det vara roligt? Och där stod en finger <laughs> wow. Det var dumt från början oh. Väldigt dumt Ja. ja Jag trodde att du skulle vara lite seriös Men Nej <laughs> Pratar vi om arbete Jobb pratar vi om Ja Jag det finns en kille där ja. På fritids mm. han, är, han, är, han är lite, så, ja, lite trög. Ja. Särskilt Han kommer att fråga saker flera gånger Som man får fråga bara. Vet, kommer du ihåg hur länge sedan det var När du frågade sist Nej Nej men det var det var för fem minuter, Så går den iväg och typ gör någonting så kommer han tillbaka och frågar exakt samma sak. Vad han frågar då? Var sitter snoppen? Nej nej. Nej. när mamma och pappa ställer mycket igår, vad var det? Jag var min kompis. varför kommer Mikael hem till oss en gång i veckan eller en gång i månaden? Ungefär så frågar Varför lägger han sig på ha mammostö? stöd? är Varför lägger han sig på mammostö? Är det sant han frågar? Ja. På riktigt? Nej, Nej. Ja. Men, har, har inte du fått skriva på en massa så här sekretesspapper eller sånt? Jo. Det har inte jag fått göra. Nej. Jag jobbar på bibliotek. Fast du jobbar inte med... Ja, men har det hänt något kul på biblioteket? Och den där jävla färingen. <laughs> Vad fan? <laughs> Bara sånt där hela tiden. Nej. Nej, egentligen inte. Nej, lika trist som biblioteket brukar vara. Ja, det är inte så många som kommer till biblioteket på sommaren. Är det någon gång många som är på biblioteket samtidigt? Ja, när det kommer dagisklassen så här. Jo. <laughs> oh. I trevligt. <för> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ni som jobbar som så här fritidsgårdsledare, ni också? Vi ska vara på sekretesspapper där. <laughs> Kanske. Om inte annat så kanske du skiter i det. Nästa vecka. Nästa vecka. Hur länge har du jobbat här? Sy år. Och först nästa vecka ska du skriva på pappret. Ja? <här> <här> <här> <här> Hej Samuel. Vi tar dig imorgon. <här> Det kommer in folk här. Säger du när du hoppar eller? <laughs> <laughs> Vad du vill. Mikkel vill du veta hur man flyger? Ja, tack. Man hoppar och missar marken. <laughs> Trevligt. <laughs> så, nu, nu försvann Jorma här så att nu kanske vi kan ha ett sofistikerat samtal. Nej, tack. <laughs> Det har varit en kvart med bara osammanhängande prat och så... Och skratt och så har man in saker ibland och så har du skrattat in i helvete. Och så har du druckit lite kappar. Ja. ja. Jo, jag, du har sett mina roliga biblioteksskämter jag har skrivit. Ja. Du som är på skrattrummet här, Mikael, ska, ska jag berätta om. Ja. För när man jobbar på bibliotek så kan man ju tänka mycket på livet och sånt. Det finns inte annat att göra. Nej, för att det är ingen som kommer till biblioteket på <laughs> <den> sommaren. Vi <laughs> sitter där och läser en bok. <laughs> och tänker på livet. <laughs> ja, det, så att jag satte ihop det här så här skämt. Mm. Så jag, jag lagt upp på Facebook då. Vi, vi är väl på Facebook. Så du kanske, jag vet inte. <laughs> så du kanske har sett dem. Hej då. Hej, vill du vara med? Vad vill du? Vi spelar in en podcast, vill du vara med? Vad va är det för något då? Vi sitter och pratar skit bara. Vill du vara med? <laughs> ja. Eller, vi sitter och pratar och han skrattar. Ja. Hej, det är Tepe. <laughs> det är det är det är du, du kanske vill presentera dig i den mikrofonen där jag pratar i den. Ja. Eh, namn, vem fan är du? <laughs> eh, mitt namn är Egon. Ja, hej Egon. Jag är en alkoholiserad förståndshandlikappad 34-åring som söker fast mark att stå på. Åh oh, fan. Hur går det för dig? Stör den inte. Det går åt helvete. Stör inte. Stoppa. Fråga han kan hjälpa dig. Om den inte står kan du använda Viagra. nej. Det nej. gör jag. Alltså, nej, den, den, den står det. Nej, yeah. nej det gör ni inte. Ja. Hur le Har du någonsin hittat den? Ja, nej Jag trodde jag gjorde det en gång Men sen så visade jag att det var en mask Som hade krypat in efter att jag hade varit och grävt i jorden Det låter jobbigt, Egon Trevligt det Använder du dam Anv Använde du dam Nej, alltså jag fiskar inte jag jag... Du fiskar bara fisk Nej vet, vet du vad som lukta fisk? Fitta Fisk Fitta Fisket lukta fisk ja. Ja. Men jag kan berätta en historia om ni vill Ja det får du gärna göra Egon När jag var Syp <laughs> Prata med er i mikrofonen gärna När jag var i sypen, 93, 93 ja. Så träffade jag Min nuvarande fru Margit men hade stora feta lår och bristningar upp till halsen. Åh oh, fan. Vi, vi gifte oss i solnedgången. Och sen så dumpade hon mig för en brasilianare som hette Konrad. Konrad, Nu har de sju fula barn och jag hatar barn. Och sen så. När jag skulle hälsa på henne på psyket där hon nu sitter. Så, så gick jag in och ollade. Alla hennes, gick in och ollade alla besticken där. Och bajsade i deras handfat. Nej. Jo. Det var hemma hos mig. Ja, som jag sa, på psyket. Ja. Nej, men... Har vi en neger i lokalen? Nej, men, du får tänka på vad du säger, för det kommer upp på internet. Ja, förlåt. Det här var skitdumt. Fan. Vad är du, Frank? Du kommer på en järn. Kör ni direkt upp? Uh, nej, vi, vi kan... Vi lägger upp det sen när vi är färdiga, om tio minuter ungefär. Du får... Flipper du någon skit? Eller? Nej, du får censura det. kastar upp det? Ja. Direkt. Var kan, kan man höra det? Uh, iTunes. Ja. Lyssna din lur. Så att, uh, all, allt du säger, det kommer med. Jag hatar er. <laughs> vilka, vilka, det, vilka eller vad, vad heter det? Vad har ni folk som, Och Pr folk som... Prata med er i mikrofonen. Har ni många som lyssnar? Uh, mellan, mellan 150 och 200 ungefär. Att bara vi ska forsa eller? Nej, mm. inte bara. Hur mycket vi ska forsa? Uh, Nej, nah, jag tror inte det. <laughs> uh, vi har försökt i så här, 20 minuter försöka säga <här> någonting. Men det går åt helvete för att alla är här innehåller på. Ja, nu måste jag basta. Ska vi gå ut nu så får ni göra det på riktigt kanske? Nej, uh, vi gör inte om den har gått så här lång tid. <laughs> Ja, oh. vi du är med nu. <laughs> du, ja. Egon, 34 år och alkoholiserad. Ja, och, förståndshandikapp. och förståndshandikapp. Vad har du för förståndshandikapp? Är det att du inte kan prata i mikrofonen? Han har inget förstånd. <laughs> Nej, men ett jävla handikapp. <laughs> bara för att underflika de här personerna som sitter här på riktigt. Det är inte att Det här är... <laughs> Det här är inte uppgjort innan. Nej. Det, det är som det är. Du spelar in detta så ju år sen <laughs> <laughs> Nej, jag sa ju datumet när vi börjar Du ljuger bara. Ljuger jag bara. Kör vi för, det, det heter Spreaker, heter det. Gött. Ja, det är fett nice. Fett nice? Ja. Fast mm. du ser jag jävla glad i färg. <laughs> <laughs> jag släger att du glad för. Du ser inte här och skrattar. Håll ner istället du tar med ett stoppjus. Alltså. <laughs> stoppjus. Vi får en epilepsi av de där starka röda Du har verkligen ansikte för radio alltså Jag vet Har ni lagt ut många program eller är det första? Nej det här är trettonde så att det är 150 personer som kan bli väldigt besvikna på att det saknar innehåll det här. Ja, Mikael. Butter. Tack. Åh. <skratt> <skratt> oh. Nej. <skratt> alltså, det här går ju för fan inte. Det är ju fan inte Men, men Egon Egon Jag ska skapa någonting Är det det som kallas konst? Jag har du sett det? Är det det som det är kreativ frihet Det är va? Ja Jag är ganska... Men, men eh, Egon, berätta mer om hur du blev alkoholiserad. Jag blev alkoholiserad jag drack, jag drack, jag drack. du drack och drack och drack. Jag satt en kväll, en kväll satt jag i min lägenhet hemma själv. Eller bod, bodde du i din fru med bristningar upp till? Nej, hon är en stuckit då. Han har sovsäck utanför systemet. <laughs> så alltså, där låg jag, jag själv Eller nej, jag hade min katt med mig yes. <laughs> Okej, okay, din katt Fredrik Johansson Fredrik Johansson Har han... han Facebook Vem? Fredrik Vem var det? <laughs> ja, vem du var med Vem var jag med? Din katt Jag har ingen katt, han är död <laughs> Han är död. han heter Fredrik min... Johansson Ja, just det. Min grannes katt heter Egon faktiskt Egon? Ja. Jag heter ju Egon. Ja. ja, det gör du. Gammal landskatt. Ja, väldigt gammal. Ja, men jag heter Egon för honom. Ja, ja men du, du bodde utanför systemet i din sovsäck med din katt. Ja, jag bodde utanför systemet i en sovsäck med min katt. Har du något arbete? Vad? Jobbar du med någonting på dagarna? Ja, jag jobbar på samhällstjänst. Okej. Okay. För jag våldtog en polis. Aha. Någon ska du slå mig? Ja. Varför skulle hon slå dig? Får hon trampa min katt på svansen och då slog jag henne. Okej. Okay. Du var otrevlig. Nej, jag är ingen otrevlig människa. Det är bara det att när folk är otrevliga mot mig så händer någonting som har läkaren sagt och då blir det svart. Som natt. Förlåt. Inge, inge, inge, inge, ingenting. <skratt> förlåt, då, då, då, då, då det var en mörk eller en en mörk färg. <skratt> så, oj, nu ringer det. Lägg på. Lägg på, Erik. Vad är din mamma? Nej. nej. Hon har ingenting med min katt att göra. <skratt> <skratt> nej, så att det var en polis som trampade på din katt. Mm, nej, min katt svans. Ja, just det. Jag måste kissa. Ja, gå och kissa. Jag kommer. Kom till. Ja, det... <skratt> Ja. Eh uh, hon trampade på din katt svans och du slog henne, eller hon slog dig, eller? Ja, hon skulle slå med mig, men jag har före boxar henne i magen. Okej, okay, vad? sen våldtog den? Nej, först sköt hon ut sitt foster och sen våldtog <laughs> henne. hon gravid? Ja, tror jag. Eller så var hon bara bajsen. <laughs> <med>. <laughs> ja, och det här är alltså historien om hur du blir alkoholist. Oh, ja, det är det. Jag vet inte hur barnvärnligt det här programmet ska vara Nej, det, det heter skrattretande och... Du kanske skulle ta bort just den här delen av programmet mm, Det kommer jag inte göra Jag låter nog lite sjuk i huvudet Ja, men det är du Ja <laughs> Ja. Och Efter att du hade våltat henne och hon hade bajsat ut ett foster, vad hände då? Då gick jag in och köpte mig ett helrör. <laughs> ett helrör? Helrör. Helrör. Vad är det? Och systemet oh, en Ja. Ah. <laughs> och det var början till slutet för dig? Nej, nej. Sen så dagen efter gjorde jag samma sak. <laughs> Okej. Okay. Köpte jag mig ett helrör. <laughs> ja, ja. Så du men du, du åkte inte fast för att du våldtog en polis och slog henne i magen som bajsutlig foster? Jo, men det var bra att du åkte fast för nu har jag gjort jobb. <laughs> Okej, okay, vad, vad är det för jobb? Jag jobbar på en soptipp. Ah. Det är, är ingen fel på att jag bara på en soptipp. <laughs> Nej. Nej. Hur, hur ser den vanlig dag ut för dig, Egon? Jag vaknar. bakfull? Nej, jag har alltid full, så jag ja. inte ja. du, du slutar aldrig dricka, alltså? Mm. Nej, ja, precis. Jag går in och köper ett helrör. Ja, det <laughs> <till> är frukost. Det <laughs> frukost, ja. Sen så dricker jag det röret. Yes. Sen så sitter jag där och tittar på alla människor som går förbi. Du, du gör inget annat på jobbet? Ja, du har inget på jobbet. Ja. Aha. aha nej, då vaknar jag och går och köper ett helt rör. <laughs> och sitter och kollar på folk? Nej. Då tömmer jag soppåsa Då du soppåsa Sorterar Det är svårt Ja Hur, hur fungerar sopsorteringen du, du arbetar Det vet jag inte Jag är alltid full <laughs> När jag gör det Så jag kommer inte ihåg det, det är som musiker Så när de är fulla Och sen så när de ska vara Nyktra på en spelning Så kommer inte De inte ihåg Hur låtarna går Precis ja, Så att du kan inte jobba nykter Eller vilken låt <laughs> Den låten du vet Nej, vet Nej du, du kan inte den Klockan. Klockan är 26 Jävlar, nu stängs snart systemet <laughs> uh, Vi får dra oss nu dra. Ja Ska ni ta och dra er? Uh, Nej, det var du som sa inte jag Men Egon Vi får tacka för att du ville medverka Ja Ja uh, uh. <laughs> uh, Hej då Egon Hej då Ska du inte gå? Va? Skulle du inte gå Egon? No. Jo, den är där ja. ja Du hade inte tänkt använda den Jo, jo. När då? Det vet jag inte Nej, Nej. Vi, vi hade tyckt att det var bra om du gick så att vi fick eh, Prata vettigt i tre minuter Ja, ja. Tre Hej då Egon så det var egon. Ja. <gör> det var inte planerat. Det kan man säga. <gör> Nej. Det var... inte. Nej. In ingenting av det som har hänt det har varit riktigt plan. Hej då egon. Hej då. Ly lycka till med jobbet och spriten och. Lycka till. Med det här. Ja, tack så mycket. Kan man höra det? Skrattretande. Skrattretande. Ja. Uh, om en halvtimme tid. Typ. Nice. Ja. Hej då. Ja. Hej Nej. Ja, inte gref. Ja, du. Ja. Så, då. Det var, lite, det, var ett, ett, det var ett väldigt annorlunda avsnitt det här. Ja, det blir svårt <skratt> att sätta namn på det. Här. Ja. Hur långt hade vi kommit med det vi skulle säga? Nej, det var inte långt. Nej, men den här nu är ju podcasten, en ursäkt för att vi måste träffas ja. en gång i veckan. Precis. Så att, ja, innan, vi har ju så här nästan varje dag i 14 år. Oh. Så att vi har ju alltid berättat allting för varandra hela tiden. Så Ja, så att när vi väl ska spela in så har inte vi haft någonting Nej. Något roligt att säga. Nej. För att det ja, har vi redan berättat för varandra. Men nu i framtiden så kommer det bli bättre. För nu går vi på två olika skolor. Två olika skolor och vi jobbar på två olika ställen och ja. allt sånt. Ja. Jag har aldrig berättat mina biblioteksskämt va? Nej. Nej, ska jag ta och göra det Ja, det kan jag. Uh, ja, ett skämt det var så här då. <coughs> Kommer jag inte ihåg det bara för det. Jo, uh, det, det, det som är bra med att jobba på bibliotek jämfört med dagis är att böckerna skriker inte när man tappar dem i golvet. <laughs> det, det är ju sant va Just Ja, det, det är sånt. väldigt sant. Och så gjorde jag en uppföljning på det idag. Ah. Ja. Så här, efter ytterligare en dag som bibliotekarie så kan jag konstatera att barn skriker när man tappar böcker på dem. Ja. Jo, det är också sant. Ja. Det är sant, ja. Vill Mikael komma tillbaka, men nej. nej. nej. Inget mer skratt. Nej. Vi, vi ber dem... <laughs> Vi ber om ursäkt för allting som har sagts i den här podden. Mm, ja, det var inte planerat. Det var inte planerat och vi tar avstånd ifrån allt som kan verka stötande. Ja, och allt, allt innehålls, all innehållslöshet tar vi också avstånd ifrån. Oh. Jag tänker, ja, vi har ju... Var det sex avsnitt kvar tills vi har gjort var 19? Ja. Oh. Vi kanske ska köra ett temaavsnitt. Vi har ett tema varje vecka som vi kör. Okej, okay, kanske. Ja, kanske. Ja. Att vi har ett ämne så kör vi det i en halvtimme och så. Mm. Vest. Vad var mer skulle du säga? Nej, vi, vi, vi glömde helt bort att vi hade en podcast nu i två veckor och vi glömde det. Ja. Så att uh, jag kom på det idag, fan vi har en podcast så jag ringde Erik och så. Det är därför det här är lite försenat. Lite så? Ja, det är en vecka försenat. Eller en dag, vi skulle släppt det igår och det gjorde vi inte heller. Nej men vi släpper idag istället. Nej så, så att någon gång så kommer det bli typ dubbelavsnitt eller så. Ja. Ja. Men eh, ska vi ta och runda av det här väldigt konstiga väldigt avsnitt. konstiga avsnittet. Ja. Som sagt, eh, vi ber om ursäkt för allt som har sagts och eh, allt all innehållslöshet. Ja. Eh, det här var avsnitt 13 av skratteretande. Jag heter Sebastian Borgard. Jag heter Erik Fredriksson. Glöm inte gå in på skratteretande.inc.se och skicka ett mejl. Ja. Tryck på kontakt och fyll i formuläret. Precis. Så ska väl inte det va? Vi har inte fått... Jo, vi fick ett mejl från Jens förra veckan, men nej, skitsamma. Ja, men det... Det var det? Ja.